Was sind die Säulen des Gebets? 2 7 Die Niederwerfung beträgt 8. Entfernen Sie 9. Sitzen zwischen den beiden Niederwerken 10.